قرآن محترم عورد القوه دا شیع القرآن محمد طوحیر رحمت اللہ علی دا تفسیر القرآن جب سن انیس سو تریسی کشویر دا دید ملاوی دو پتا یا سنت کیسل اینڈ شیریز مرکز دکان نمبر تئیس عبد الرحمان پیزان از دی مینچوک جانگیر ارار صوابی پروپرائیٹر انوار شیر موبایل نمبر 03015710124 مو یو ان لا دین اللہ ایمان ان تو اللہ اغه واشه چې موږ ومنځه مسرعه چې ته خبرې او وی الله موږ ایماناره پاوښبان دي چې تعالو نیک عطا بيوم دي شا موږ کوم سجد بیان کوي وما كان وما كان الله اتقديرك دیشی صلی الله علی السلام له مرګ وما ته الله الله تذویر کو دیسبای الله غو تذویر هر حق پر سره الامر تذویر لیکن الله پکې سورۃ الانفال کې راځي کې وایم کرو بکل دین کفرو دایي سورۃ الانعام شریف کې وایم کرو بکا نمر کم را دی؟ وَمَا كَرُو مَا كَرَنَ وَمَا كَرْنَ وَمَا كَرَنَ ابراهیم کشوریم کے را دی مکر کرو مقصدی سو حال حق پرسر تدبیر دمر شوئی جنرلے بچے سو دعا مادی اسم را دی ذکر گئی دعی تدبیر کرو مطلب دارے جدہ حال حق پرسر تمر بند بس بکی اتبائی بکی تا علی براہی خفا میں علیے ترگو نے اوکی تری ویجی تا خبرنه اگه مال گره سر راتلم ایو دریو تانو خودور دونیو او ما ته چا چده او ماه رسکن تایه در اغموهای تشتیاوهای پیوزیگن وجنو او ماه تاییه پا انفرده زم دو قران دوره او ماه تای خواه پا انفرده دیم ماه یاو او شکوه سوال جواب بوری کلمه وای او ماه کلمه سوال جواب داغی دال چنګلې شپې پنځل کې چې یو دی ورګی راشمو سکتی اځاد به په دیو ما ښه هغه د spirito تینو د به نومي راکښ شو ځکه باور ولې موږ د سیرا موږ ډیرو اوس په ځرته کې یا شو صورت نه کله اتمولي چې ختم کړي رما دې مرګي کثم په راي له مرګ سره دی دا ولی مولا دې په اوس دی دیوري درد تر چې دی زمون زار جنته ما زار چې پروګرام وای ټول کې جن موږ ټول دا کوم شي بد جوړ شي موږ لري واره کې راغله اوس را طایې یو ټوړ لري ورته نو زار ما دا چې باندې د فکر یې سره ما راغلی شته په هغه یو ولې دی چې لري ما راغلی چې دې څو کې واره نور که زمما د مرکز دی بچی داون غړي چې ما باندې کې ویل شو دي داون غړي چې زمما دالو کې ملګری وایتي که دا زریین دزری نو دغه مسلې موږ نه پوهنتل که سبا سایو کډول ما چې بیا ټوتس یا دا به مخه تمون او اسلام تبریز دی مرګیو شه یا ذا جل و الله ایسا افرنتا برابر او چې تون دې ځان ده کا اگر تون خاص حسن کس تا بیداری تا بیداری خوبی مومنانه د پاغره کابرو په درجه کې تدلیل کې دانه دنیا کې ندي ني څوک معنا ده انتم ولالاون پس په ځکه کې ته قیامت اماتو جیات لن نفیس اللہ با حکم دیتنے میں اندار پارشی کے چی خلاف کئی دے دو اعتنیمانی اون تفسیر کو یو مکرور مکراللہ سن ساڑ کے یو کتفروشو نایاب کتاگونے بھول دعول کے نظب آغا سواڑیر کن تنزیش کارے قریب انجوز سلیش یو رنگ لرم ناس اما ایو کتاب راستے اکوتنے نیکه درې سلو تنا ډېر سربو سربو همو دا ور راځي کینه چې یو mula masranaasto تاسې په کې واله دا سربو سرور واله دې mula چې mula تاسې قران نه یې یو قران کې پرای وي متوفی کېدل موږ تاسو لوي کیسه لري زمونږ نه او حدیث کې نبی علی اسلام فرمائی عیسیٰ و ای بیع برازی دروگوائی تاس حدیث نیرے لسے حدیث کے رازی چیار پیغمبر در دون پیغمبر پنیگی لیکن نبی علی اسلام ورسو رو رزیش پیتر نبی علی اسلام ورسو رو زفادش پرشلی شا تاسو ایک پیانان باندلینی سے عیسیٰ و بیع رازی مولا غلی شا دا کتفاروش ما توی سوائے کن اگر سارگوی بیع برسو ر مولانی چی جو اکولی اینی بلکی اما اتیو سوائے میں در سبق سوائے وی نووائے دا حدیث کند ہے راجی چهار پیغمبر بیم درنبانی پیغمبر کنی ہے وی دا حدیث کند ہے راجی مائی کند ہے راجی سوائے وی کتاب را دو کتاب تا سمر را کبرا دی نسا دا اقصر اپروتو مائی دا را دی نیجل را دا اکولانی حدیث د ما تدرا چې ته څنګه یې ته به موږ هم स्वर्ग حدیث راوته چې هر پیغمبر دل رولوی پیغمبر ثاني نو قانون باندې دلیل چې ديني شي دغه رحمتین یعنی سمانه نه ويته دغه دغه څه دغه حدیث او قران کې قوی متروکي کا زه دومره ډېره خوشاله شوه ما له لاسه اخره دغه یو څه منونو سنيان هغه ښه شو چې دا د دې غزکې کې ملایم نن دته و ما ورته یو څه پوسکو دا حدیث متنونو متن د دې درس معنا درسته ده بیا مې وویل چې د نبی عمر 65 سال دیشا عمر سوراشو 126 سال څه فلینې چې د ګان سره څنګه ټیګې یا ممجشان مکه څوک یا یا دا عمر عمر چې څوک نیمې شهلیکاله نو نشه نارځیا وسلیشه یا مازه زکریا سورشه یا دشه نیسی وینم چې ورته یې احیاء عمر دوسه وکاله چې زکریا سورشه دې څنګه سا مازه زکریا نه مکه لندن څنګهونو دا ما هیڅ هم جهاد دي چې خدای نن ننځل دا غنه مسجد انشاء الله زده راځه دا غنه مسجد سليمان داوود د سليمان سره وزرا د داوود هتا يوسف داغ دوزیش زرا داغنه مسجد يعقوب داغ سرهوش نمو داقا صدقات اولا نو دیبراہیم در اکا دیبراہیم نموت کے حضرت صالح و داقا صدور لکا نموت حضرت حضرت حود و داقا صورش حتا لکا نموت نور و داقا شپارش لکا قرآن الفلا بسفین الفضان تنسا دعیات سید اگر آجی سن قرآن روی دنیا کی تیرسی نینیم سو اکارا اتواتی اگرش پارس لکتیر کری دا حدیث سایده کدا سا دا ایکو دا مطمئن بخدار دا حدیث روات میں دا شانه شکرنی راواند تا دیب تضیب چوتو مای راواند مای ازور دا چل برادنی دی اپنی سات حدیث دل ذکر دا حدیث در و جن دا عمل کرده اگر این چل شو دا ملا دا امیان خان دیل چتی دی مای دا آیت مناس کرو سلام شید که یوه دې نه څاوېږي شاهدان دتو نوکرا دې چا پره وسه پرایتاسي ما ته کری دې ما ته پیږي انني مو توفیق دې زه وو ان یوته پراله چاو کنه یوه دو کنه او مکروا مکر الله معنا سشوا د تدبیر دې مکرو خدا ما په دې تدبیر موجن دې دا رات معنا شوا هغه دانه غو شو دا دې ما ته ګوي هغه د کنده پیدا څه دې دې کوم غړي په څوک مو ستا په بد سنداله د زمریان په لوی ما ته د سپېن سره به مې سره زمندې ودا د دې جې ایږي ب اوسه قاعده نه ځو شو نو په ما ته یې کایسه براسره کومره کې کینا چې سره کوم اعتراض وکړ مولانا دا موږ انده آیت غلطه معنا ولي کوې نه متوفی کا وفات نه مان دا باپ دا وفات ندیوه یاو مان اللہ یتوفل انفس این موت احاق کچھ دا دا وفات ندیو نو قادیانان تلو حرامی اندی اماد جائی که نتا اپلا اوائی که پا مل که سر ام روم ادا مسلح نو نکای مات شد نو کیونکه دا مانا تایی نو نکای مات شد اوس چه دا بزیر پی راکی کنو آرائی سر ام نکای مات شد اب ایک نکای تبیر مال پر لے دے حرام تھی ا قای سے تو جا ہے ہے یہ اپ بتا سکتا سن دلوئے جا تو میں مارا وقت میں پرن رہوں تو جب تو میں کہے دم تو یہ کام نہ پاس چھنو کا دینے وہ تو رہا ہے امالے پریش انو تا پر دو دوری ہے تاس کو میں تے سن لے گا تو ذاد قران مفسر د دې زمانی او دغه ملي ماځمه دنچه تل ما ته یاره تاسې بخښه خبر لری راځه او ګره چې زم ما د عمر هغه لګل وسه د نړۍ را وایم چې په مکه حاجی کو بس خبر اوسه غره راځه او کایته به به به زه را کو پای ولولایم چې څنګه سره نه سره واځي انني متوفی شو که بعد د توفا وایلی شي کورا اِسْتَوْفَيْتِ الدَّن مَنَا سَا پُرَهَا قَرْوَئِنَا آغَسْتَا جو بنده پورا تی روح تشنی او کاف کتاب بنده تره جی ایتوکاتا سا خرالم او دیسا من اطارو سا خرالم مطافی کا پورا ریا پورا و را فیعا کر آئی تکسیب دیتی چطان دیتی منگای پورا یا پستی روح تشن رکوز کری قرآن نتابجتی وَا کَهْلًا ایسا علیہ السلام ببیارہ جی امتوفیق پورا محبستے رب پنسارا ماتدی راتل فیصل بوکم تل منزد دی پاہشی کے خلاف کو نوالکسان چکو فرکڑے ہو ایسا تاہے الہوے لے سزا بوکم سزا سب دنیا اپ آخر انبی اندادیان دہر سوک اندادی نوالکسان چدائم اندل کہ ایسا علیہ السلام حبود عمل نیت بیان اوکو داغد عبدیت احنو کورا بولتم اغیط او دونو دا دیت الظالمین زار اللہ تو دونو دالمان زار بیان دا بیان تکم تین شد ایسا د عبدیت سیسا بندو الہنو اولو کمتا تا درائل و بیان در دانش مندائی و ذکر الحکیم در دا حکمت ذکر بیان د حکمت و دانش تا دوی صفتی صلی الله علیه و سلم پریزا الله پسند اعظم پیر اکرم مور وانا شدک ادم زده کار دا نوو ورنکره که تاسو وايي دې بلې هیڅ دې علاج یې نه به ادم تعلق دی وای نو الله دتا شنه شو ورو بیان شو استاد ربنا الحق من ربیکا ورو بیان شو دلال بیان شو نو مګيګا شکون کو نا فلکون دا دا صورت پکای کې ما بیان کړل دی معنا دایله بفرې صدا ورکی نو څوک د ګګایتا زرا پځي کې پګا چرا اتا تبيان د دې له بیان نو راي چوکوبلم جامن ازامن تاسو ا په دې په دې تاسو ا ځان کل ا ځان تاسو هم نن طاهر ا بابا نه ده یو دې دې اتهال نه بابه سيال ا یو دې بهاله نه ده بهاله يا بهر په معنا لیو مانا ایداشو سم منبتا حل نو بیابونو لانت گردو اگرزو و لانت پاہ خلقوچ درو جنی سم منبتا حل بیابونو لانت گردو نو گرزو و لانت پا کافرانو اصم منبتا حل بیابونو آجدیکو اللہ کا اتحال اجدائی تای نو پتے اجدائی کے صدایت اب صالتو جفعای قلانتی کے دا بیانو پورا خاص جمع کسے نحن نقص عليك احسن القصص غرضي کسو نه جاهلا دې کیسې جنه کسس راځي قصص بيان تاوي فرد على اثار ما قصصا قصص ماني بيان دا بيانو پورا حاصل داله دې شه مرداه دې دالانا الله غالب حکمت والا رہے نو قاوړې ده پس بيان الله کوې قوم مسدینو اول قسم د صورت نه پدريشتهه ده چې اپریذیش پیاتیا اتنه کی استرے اوه لکه اسپارس اتنا دا ورو ته ادل الله دغه شوبه تعلیم لريبات ته هیڅ دنیا اکثر ډېر ګټه فایده نشور کولی په دې وجه ایته کی شاید الله انودايه شروع وات اپای کی خباست یوهو او حق پرست بشو یات چې د علاف زید نکره در مهسا د الله مالک الملکنا پای کی داوت ته هیڅ ادل او بایکار ته اغیا نه اور جیسا علیہ السلام حقیقت اور پینزا ملغلر دلیل نفلی پینزا اقوال زررین چورتوئی پینزا اقوال زررین پدکوئی یو کورد جیسا علیہ السلام دنیا کیا ہوئی؟ انکا انتا سمیع العلیم خاص تو کے کو درین کورد جیسا علیہ السلام دمور کیا ان اللہ یرزکو میں شاہو بغیر حساب درین زکریہ علیہ السلام انکا سميوذوا خاصه قبلن کې ذحيبتونې درې د فرشتو الله يا فاطمه عائشه مونږ څه کولې الله چې څنګه کولې شي صلوت پینځون ديشاه ان الله ربي و ربكم اعبودوه هذا صراط پاس قبل انکے کوئے مورے وائی ان اللہ جرد کمی شاہو بغیر حساب مامائے وائی انکا سمیع الدعا فرشتے وائی اللہ یفعل مای شاہ حساب وائی ان اللہ ربی وربکو فابدو پانچ پیر لاتن دن اکتی دی پانچ پیران اور تذکر اقوال ذرین لی حساب عبدیت اوردن علا آل الگتاب اور برد تو نسکہ علا دے او دا ایسا علیه السلام در د بری در شنکتی من ذکر کلی دا اغا اقوال او قرآن اغا مناظره چه تاس اعتراض کرده که اخلوم سلاسه دی نشته ده تاس اعتراض کرده که محمد صدا تشت عرافه دنه طول رمه لگره ده تاس اعتراض کرده که ناصرانیت دین کامل ده اغای کامل دین که دا سنگ دی چه ایسا تابدوائی دروگوائی تاس ویده که ابن اولتایو داری جواب اغه ستاسو را کترېنه چې ما خړیو اغه په خدا سره وځین امين مې سې او خلا داوا د قران د تو ريدلا لا اله الا هو اغه په خوا سره دا پینځه ایم مې پیښه یو دایسا نه انکا انت سميو اليم دین داوله مور خول ان الله یرزق من یشاءو بی وره حساب دین داوله ماما انکا سميو ظا تلورن به فرشتو الله یا علو مائشه حفظه دي سلا اسلام ان الله ربكم فعبدوه هذا شراط المسكين باندې رااو دښپتای توکي هغه اوله ایسایه به کلیرا وارس ته په غي مفصل کلامو ته رد علي کتابه چې بغیر د الله نه بل حاجت روانشته ول شهادت فرشتو او علماء خپل سي پیش ته تفريغ کتاب پیدا اللہ سمیتا قلی آخذل کتاب تعالیو الیترمسین سوائن بیننا و بینکم لا نعبد الا اللہ بنا نشکمیشی شیخم و لائتخذ فاظنا فاظنا باظنا باظنا باظنا باظنا من دون اللہ فا ان تولو بقول الحلو مسلمون شاہ یہ صورت پلیتا ہے لہلی کتاب کے تحضیرن للمزمینین موکے دفشو لوس په دې چې مې سکه د کتاب په لټه او د پیغمبر د دا په کتابه ځلځای تفصیل کړی سورته مونتاز ده یو په دې مونتاز ده او سورته چې په اړه کې د الی نصاراو يهودو په پټه یو په کې د د احبار او ربانی په هر حرمت کې چې موليانو ته څمشه او چې موليانو ته څمشه ناره راکړنه نویته راووي چې چناکي موليانو پریانو دا غره لا پلننه او لږه کوشش لري دا نوې بابا را مهد کیږي داږي چې پیرانو ناګار موليانو دا غره لا نظر نه آږه لري کوشش لري نیاقلیتی د دې بیمانو دا دا د چدې د احبار و زرهبان کتاب کې په هر او هر مته دی دا په پیښتي د متها شو نبی ابراهيم دین غلط دلیل پېښی ابراهيم اومه کو دیلو ابراهيم ګسطازونه مکه کې رسول دینه د موسی او عيسو عليه السلام نه مکه تر نو تاسو له وایې ابراهيم اومه کو دینو انه حاجت الباتله دریم اپلیتی در دی کار اسداری چه خلق بسن گمراہ کون در قدید مانی مولیان اصال بس شیرک و شیرم دی چرزا بجلسائی کې رشن خبروکو وددتو آئے فتمنی آئیل کتاب لوی دلونکون دریم اپلیتی تزلیل و ازدار پلن گمرا دی انور و گمراہ کئی سلولو اپلیتی چرچ اچه قرآن و حدیثی نزاگه انکار کئی لما تکونو نا بیا اللہ کو ان تسدون چته زورا کې مان نه خېچري لیکن زه وان کتابو دا سلوونو په یتي کوبر کې آیت الله دا حق او باطل غړو دی دعاشته دعاشته زړه کاشته زړه کاشته لما تلبیذون الحق بالباطل وتکونو نا کو ان تسعلمون په نیمه په حق او باطل غړو کوونو په یتي پا حق پرست و تلبیش راوستن سار با ایمان رادو ما خام با کافر شو نو خلقو تباویش چکتا دا دین حق و نمو با منلو وقالت طاقتم یا لکتاب آمینو باللدی او پلی کی اغا منصوب دین رتشو دین اغا سی جان دانگی اغا موزوی حجیث اغلط حجیث پل دین جان او د دې ما په ولا توینو الا لمن تداد دینکم اته په یتي امیشه خینات کوي کله مشلا پټکړي کله جمعه نته پټکړي کله ماچس پټکړي کله خاص روټا پټکړي دای دیมายد ومن ازل کتاب من انتامه وینتای وینځی له او منهم من انتامه مګی دیناله دای کار ارض کې خیانت او نهمو پرې کې تحریف وان منهم لفرق یلونه سنتونه په کتاب تحریف راځو باندې کلام په اوشانچی وایي بهر شانته او لسمه پرې نیکان بنديان مددګاران نیول ما کان علی بشر ایته ان الله الکتاب ثم یقول للناس کونوا عباد الله ایس نهیک بندنه دی یی په یما دې پیمان یو چې یو رسو پرتی اواځي ماکو د مولا واځي ولې را نه لیدل دنا غته کښې و واضا پرزر اګین جوړو کارې پېکښه ما ح واذق الله ميثاق النبين واذنه ته غستو اړيان دغه عمره مانی یانو سم پرتی ارتداد خو حدیث له لای و چې دارل وکړه ترې به شي احبا اوئی کل موضت اصلاح لیده او بیعت دیده تراشی نو پکی شامیلی کہ قیاد اللہ قومان کفروب آد ایمانین چلی آخری ککھر کو سوال دستمہ پری تی پا انبیاء دروب لیکن او بابا دانو داوی دیدی دارن کی بنی ساید وی دروب وکر دارو اسلام بن چوئی دی کلو طعام کانا بنی ساید دروب وی دعوت و بیمار رنزگی بند کری دعنی که زیبه مجی داشتی دو وقت را گریم سوال رسمو پلیتی اگر کل پل منصوب شه بہتر جنل قبل زمین کو خانه دا قبلتو نا اوزی علی لنا جیت بکتا بی مبارتا نایم اولا قبلہ اپی رسمو پلیتی دا حق نعرول قرآن لمزا قرآن سر انداز سا مقصد دار دا. یا علا القتاب لما تصدون انس... من صبیل الله منا ما تقونا واجا ولی مومنان اوی دا سوار لست باست دا ذکر کئی مومنان لتحذیر ورکئی یرع ورکئی و دا دانس دا پلیتی دا پلیتی دی پکئی دا دا, دا دا دا سوار پنزل سباستون مفصل لکر کئی امومنان یرعی که ورده پلیتو نظار و ساتھائی دا شاولالی کلی دی تنموند علماء یهود قولن علماء سور عبیبی علماء شوتو غورا کې اکی جین سن کړی دا د شهري نا کارو مليانو په دې کې د خپل او سیاوی ورځو کوي او تفسیر درېوان د دې زماني اوروام درځي او اې کتابه راشي یو خبره تا چې برابر دا په منځموږو سال کې اعزازه چې بندګي باندې کوې د الله نه انا باي سغان کو دا لا سره څوک نبی علیہ السلام بغم کال کے حدیث کراتی نبی علیہ السلام نے قیسر تسوک دعوت ایمان قریشی فلہ الجنہ دا بادشاہ دلوم تا دعوت او سی فلہ الجنہ یو صاحب حابی پاسد دہیلو دہیتو من خلیفتن قلوی نپلاڈو من خلیفو او دہیتو من سوڑ دے کے کہ سرات از رما پیغام ہو ری فلانی تر ہو ری عبداللہ حضرت وی کینی نبی علیہ السلام بیاروی سوڑ دے کہ بادشاہ درونتا دعوت پیش کی اسلام فلح ال جنن ذہیابی آپ پیشت دے زو حضرت وی کینی پا درہن در حضرت وی سوڑ دے دعوت اسلام بادشاہ درونتا پیش کی فلح ال دا هي بیا تاسو دا دا یو لري دې او 파ته اسلام دې دلته وروړي دا دې پار حزرت داخل چې زمما صحابه یو ځل خبرو کې نه غره نه دي نه کې بلکله دې تي کې لري دايم مت خپل چې زمما صحابه بل شيان چې ملته اوسره غالا کې دین و بل باندې دې زبادم ځکه بادشاہ تېر کې مسلمان شه او د مرخه خبره چه او داخل توداو داوگی چه پلویزا نو حضرت داخل کو تخیل چه زمان صحابه چه او خبرو کی نرسنی زی داوگی خط ورد او روم بقالی کیا عجیز دیر زای را بی اسلام سمائیلو پوستر زندت تا دارنگی کسرات ایچه اوگو پر راستا نو اگا پا غصشو او نبیر اسلام خطید زرزر کن او قد دوست پارن تای حکم اکو چه او زمان گورنر تا او آیا چه مجینه لوٹی رو بیا داغ سره دراشی چه دول صدا وال کن پانچی کن چه ماتاوی تی سپل پیدا داغ سره دراشی چه دی پانچی او کن رازی نو داغ سر ټول طول لوٹی رو کن کیو تا اندر پایان را نبی علیہ السلام تے دکیسا فرمان پیش کر چستا دیگر افتارہ حکم دے تب امین سارا دے دکی عرب کیوں نوغا دچا ماتا کو دی بادشاہ میں ہو پی کرنا دی بادشاہ مقبلہ خلوشو کولا ہوئی تب امین سارا دوارا دے سار دیگر حکم دے او کتن دے نو بادشاہ دا آخر ٹول لیوز دیگئی او ٹول خلق روز حدیث کی راضی نبی علیہ السلام کو دے ٹول عمر کی گریشل سرے نوڑی جنرے نتا عرب ہو گیر خیل بد جنر آر جنر رومیانم آر جنر ناچے سرے ہیلو خو گیر اور سرے گیر بانی کو ایران کے دارواز شروشیو گیر بے خیلہ دا غدوس پایان چرال دا گیر خیلے با حضرت چاہی توقع تل حدیث کی راضی نبی علیہ السلام اغیطوے وے, وے لکما من امرکما بہ رُوخَئ داز دچاوی لیږي چې ځان خځه کوي ګیرنګ ځای لري دا موږ قال فخر کوي حضرت ویلي وتا وای له من امر کوما به هاذا روخئ داز دچاچل خېلې چې ځان نم خو جوړی کړی دي اورته یې سپید پاټی شي ځواب ورکړه چار دښته د کېسرہ پښینات خپلږي او ټول کې دې روسې ده مړی او سار پتخ کہنا از اعلان حکم چاہ کم سڑی پسید بس پایان زمان پرار لگلی دی اگا حکم منصوب دی اگا حکم منصوب دی وقت کسو سار چی شر نو نبی علیہ السلام اغیطا ہوئے تازو در فل بادشاہ نا خبر یہی زمان رب ما توحی راولی گلا چی بے گا اگا قتل شوئے الزید اگا ناپ شدر او غادر جایی کڑے تی کرشتار دی زی پا مخام په دا سابو دا کار یې اس پروا نه وکړ دا بریچې ان ربک لم یفرق لکښې ته سی واه مومن جميع الناس انسان دا بریچې دا پرای دې یاران په رب مخدوک بدیدل نشي دا څلټ خلاص نه مزبوت نن دا یاد نه به سلام وکړې ای کتابه دا نو راشه یو کبېتا وکړینې اتلا په کلام وکيږي په مضمون وکيږي په لفظن وکيږي راشه کوم ځونتا چې برابر دي په منځمو یو اساس کې تو راکنده وسلريږي لکنده ااده ده چې باندې کې باندې ته بيد الله نه د اولوہیه مینا یارا غوښتل بلکې عربانه کوي انا باز راځم دا الله شفایږي شوق د پرای صفات لکه فراد وي ستوږي د باندې چې بابا مونږ ني بیسرهونه وړاندې پاو څوک نه بابا هم ته عربی شي باز مونږ بازي مزدګاران اجی نے حاتم انکلہ غیرا یی دی نبی علیہ السلام تے اجی کیا غیب وشیت لا لے تے سو اللہ نہیں جانو ہے پیدا رب گیا تو تو باراں میں کوہ تنو ہے جو ای ک چم نیون سنمان من گلا کو منو اول حکم اطاعت مجیانو پہل حرمت ہے اتخاذ الابا دین حکم اس اے کتاباں لون اول جکل کوئی بر ابراہیم کے کیا زمن پدینو ابراهیم کې نذرانه شه تورات یې جیل مګر پښې ابراهیم نه يهوډيتان او نصرانيتورا غو نه پزور شه ده داګه له تاسو غړي ایمان شه وای درګاو نه مونږ یې راتنه مونږ دا یې راتنه غاغه نه پزور شي هغه سره یې دي نو تاسو نه پويږئ دا تاسو یې ها خبردار انتم خبردار تاسو هاولای ځای یې چې ځای کوئی پاشبان نه چا پوي خب ہوئی کہ ابراہیم مخدر شئے مجھا گڑا ہوئی کوئی پاچی گئی تی دلیل دردگا نیشتے پا دے خوطا سوڑا دلیشتے اور نور شئی تی کوئی داگئی دلیلیشت ایسی رہی اللہ پو آلیت آزنا پوئے گئی نو ابراہیم و مذہب دیہو دی انبو مذہب بنظرانی لیکنو حنیف مسلمان حنیف مانا مانکڑے وان انو دا مشکینا نزدے دے خلقونا لائت خپلونه ابراهيم سر او کسان دي چې مني دې ابراهيم تابې دې ابراهيم دې ابراهيم سره دې ابراهيم خپل دې ابراهيم دوستان ابراهيم ته محد او غاسوږي چې ابراهيم خبر مني او دان دي مؤمنان او الله ما عايز دي مؤمنانو او تاسو کې چې ابراهيم خبر سوک مني نالو ابراهيم تان دي د او پریتوس او ګمرا يې خل ګمرا کوي دوه لاري جوټوله ښاي چې واړې تاسو ته خوहित دا کوشي چې دغه انو لانی هرتا زمیره او دا کوشي چې کېږي به څنګه ونه اننګوم را کوي مګر خپل ځان نکوېږي کولنګوم را دي خپل مرې تر زمیره تللي ويالون دي په دې زما په دې کې لا کتاب ته ورسره ما اې کتابارو کولی کوور کوي په چه تورا تنجیل که دائنیلی ری که پیدا اللہ نبال موندرد پین زمان اے کتابارا اولیگر ہوئی حق سرد باطل ناپٹون کا حق اتاسوکا پوئی ای ویو آشتے دو آشتے قرآن کرا گئی وقال رب کمت ہوئی وقال رب کمت ہوئی وقال جمع راگلی لگ حق باطل گروڑی سرے والکلی چه گوتا راگل جوالکا زرګر چې کیږي چې کوټه راکړي یا ته ویل هر زميږ ته ویل دي کې هغه غوږ ته ویل دي سر دې منځ اوخل سر او زالیمه زمون پړي جامه کې کې باسته زمون پښرا کا کې چلوه کلم سره کې زالیمه سر دې منځ اوخل ولې باتر دیگر که حب دیگر کپڑ که بدبخته ولی گردوی بیدات سنت مصطفى سارا مخبلا گردوی سبا محشد کی مرتضا سارا ولی پایمات دار تیزون پایش بی ستماشا غم شپاگم اصد شپاگم ولی پا امیان باندی گرورتیارا ولی وای یوتولی داری کتابنا ایمان آدی پاگشی باندی چرالی گلی شرد مومنانو تا سحر و جنه آر خار اکو ورو کوي ماجیګر دې پاره کې دې واپس شي سرب حدیث ولې ټول محدثو څنګه ده اما سپښین پهل جناځای کې به کینی په دراسه هغه او کې څه یو څه دی دا دې سربي قرانه حدیثه او ما خامب نظر غریب بسم الله دا لږه ساري مان لري دې لږ شي ولا تؤمنو اوائی یو بلتا من المکوی مگداغا چې ستاس الدین تابیر وصیت کی پاگا مذب سرا چاگا اللہ منصوب کرے دی ستاس مذب ستاس الدین اللہ منصوب کر ولا تومنو امن المکوی مگداغا چاہتا ستابیر دین ستاسو ادایت تا اللہ ادایت تا چورکیشی یوتن تا حمیث اللہ آگا چاہتا دا یا جگروں کی تا ستا سر رب سرا ویا میرہ برنید اللہ وار کوي چې مې ربانه لراه آجاتا کې خو کوي الله فراق وعلى دا آیت څه مشکلات د قران نه دي مشکلات په دې آیت کې سوني زاول هغه مشکلات ذکر کوم چې د آیت په معنا کې اشكال راغلي او د دې په بیا صحیح معنا کې باور کوي چې مشکل سړي ته معلوم شي ماذا رم معلوم شی نو بیس هرے یو اشکال کو دارے چه مستصناف و مستنامر مقدم شوئر درم دارے چه لام راگر اعلام دلترنسی کیلی درم دارے چه پایات کے مندن جملے راگر بھی وَلَا تُومِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَبِنَكُمْ اَنْيُوْتَاهَ دُنْدَ نو اَنْيُوْتَاهَ مَفُولِ اذ اقل ان الهدى وهدلائے جمله متفرقه انده څنګه او یاجوتم ان دربد کوم دا هڅه په مناسبه بابا نو دايبه میزګلې کول نه فزده څنګه ده کلام کې ذما ذروڅو فرق لږ نو ولا تنی الا لمن تبع اجينا مانا اسدوا من تبع دينكم فلا تمن كلام مسدوا من تبع دينكم فلا تمن غيره او لکه راته نسل تک الا لمن تبعو سشنا باندې مانا صدوا لا تومنو دې تک مانارا اج حاج اجحدو کل احد الا من تدينكم من لام دياتشن ولو تو مين ایمان په لا تو مين په معنا دې لا تو مين ایمان نه راړی ما تصه کنه انکار کوي د هر چا اسلام من تدينكم مگر چې تاسو د دین انکار وکول اجحدو کل عالم الا من تدينكم یہ تا محلل علل معانی محلل معانی دا وی یولہ ذکر کی اداوی خلاصہ را دلا څو معنی دا وا چې ایمان مراله نو خلاصہ سراو ته انکار کوي انکار کوئی جهار چا نا مگر ما؟ دا را چا نا مکوئی چا رسات دین باندې لکه اوس مودیان وای فرمای شو الگا فکری ری ری شو دی نیبلی قوی دی د چا منامه ههغه د اخلما وللا تومن ایمان کو معنا د اخار دی او د اخار نفس لام راڅي چې مانه لا تسرو ل احدن کو اخار مو کوئی پرشینوال دی چا مگر دا یا پرشینوال اخار کو چا غستاث ور دین تابې دے لکه سموي چا تلشیا نه وای اگر زور جن ټکای نه وای تلشیا مانه دا لا تری ولا تصدقوا الا من تبع دينكم ايا ايمان تماما تصديق ولا تصدقوا الا من تبع دينكم دا مې چې اري ستنه مغني اسوک مغرا سو پېچني غني كتابي ستو ولا تصدقوا الا من تبع دينكم تصديق نو کوي دا جا کوئی چه غستا پابنده دا دریماني ولا ته انکار کوئی د هر چانه مگر دا چانه نو کوئی چې ستاصول دي تابې اقرار نو کوئی د چا پر استینوالي مگر دا واچا پر استینوالي چې ستاصول دي تابې تصديق کوئی د هچ چا مگر دا واچا کوئی چه ارساس دي دا د راتلونه مان او ان الله مزګرغه امنه چې دې کاره غللې چې دا غي څه خبره یوه خبره دا و چې د ما مګ دا چې ما نه چې څه څه دین دي اګه نه دا پر چې منې زه کوم چې اغلہ ستونزې درګه ورنه پیسې چې ته و منې ته څه ښه وای نو موږ غواړی مشران کوي اځه نه موږ به کونه کوي نو چې چې و منې انو تبدا معنی کې دا ته رساله کتاب بل ته حق ویښنه دی او نتا دا به ان ته هدايت وي اذن دا چې ته چا مې نه ډېر پارا چې هغه ته درجه ساز غونډور نکريشي که ته مې نه نتا شد ملک مشرانې نه غربه تر جوړ کړې شي دا دچا پرشتینواله ګر نو کوم سبب قیامت کې پتاش دلیل نشي چې تانو لري کې رشتہ ده دنه منرو دواغي خي لا تو منو الا لمن تمدينكم اقرار نو کوم پرشتینوال یه چا نکته اقرار وکي نو غره بدلځو پیسې خریت وایي دې موداله او سبا باغا قیامت کې دلیل نشي چې ولې تانو لري کې رشتہ ده دنه منرو دا دواږي دي مپه کاه ځو چې دایمو ته سر کوي د دې دوه وجوه ضرورت دي یا ورته ان الله حدا الله ا دې مرده ان الفضل بيد الله هغه یې دنه منونو دوه یېلې منهما په شنواله مکوې د دوه وجو نه یلګه داغه یاغنه په درجه ورورشي د مورګه چې قیامت دلیل نشي چې دا نو یېږي چې ده دوه یې ا دو دوه وجې ذرا دي يا ورځ ان الله خدا خدا کتا سو تا به نوم شي نه راته لاله سي ان الفوز بيد الله مهرباني ده الله لاس کرا کتا سو تای دن گئی دادو الا تل ذرات ا دله تو دا ان ال وداه مسروره کلا نه لاسي مو ته سوي ته تقاضا نه هوکې wala tumino illa man tadayina kun ayuta hadumismaati tum aw yahajukum in daraf kun qul innal دا hu dallah qul innal fadl bi dhillah da ilatni dwaaro se kai nawam bada gil chila yahajukum sara nai dwaara me yaema se مدازه کور سره دلې نه بیا یو حاجو کوم سره لګیدا دا علت یو حاجو کوم مدازګه مخرار کوس مان اسی کوم وای علی کتاب اکرال مکوې دچا پرچینوالی مگر دا چا چستا سر دینتابی وای علی کتاب رښتینواله مکوې دچا مگر دا اچار د هر چان مگر تو ورتا وای اهدایت تاسو ته کینه لري کتا سو وای چې مومن نه اهدایت تاسو لا کینه لري اهدایت تعالی لا کینه لري ايو تاسو درته نیوې لږته مومن نه چاره چورني شي یو تنتہ پسنداره تاسو سره کي شيږي پر ان الغدا او ورتا تعالی نظر کي شيږي اهدایت تعالی لا کینه تعالی خوغله زنالود دل کي لري تعالی سره در کي دا کالي شوي دا زور متیشی یو تنتا په مصلاه راځي چې تاسو ورګای شئ نو قل ان الله موږ کې راځي او تعالی درځنه نظر کوي هدایت الله لاله کې دي او یاجو لا لازم نو کړي بلاتو نو الا لمن تعبدنكم او یاجو کوم درب کوم او فرمان او مومنین داچا مګر چې تاسو دینتابي چې جګړو کې تاسو رب څخه نو توات فضل الله لاله کې امن غا پتا سوراج ديته منبا سوراج انجینر تاو کي سوتې بقره کې د علاقه تیر شو ماوي کې د علاقه په ډیر انجر کې او خپل کې ان شاء الله تفسير کو کتابو د نمنو ترغيبو کو او د ترغيب کې باغي دا له کو دښتن شينه موي کده د شينه وای انو درجه دلم وځي نه قل ان الهدایره درجه قائل اسکر هدایت تقلائل آس کے لئے هدایت تقلائل آس کے لئے استافل آس کے لئے چطو ہے درجہ غلیل اور گیشی هدایت تعلیٰ آس کے لئے دم اغیوے وَلَا تُمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَوَيَدِينَكُمْ اَيُحَاجُوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ مَمَنِي دعاقا چاہت اصطاق دین ندی ولی سبابا جگر کیتا سورا میرا بانی علم دلیل دلالا کرے مویتا بقضائی دلیلو کی امو رب آئی دلیشتا سرتکو نو دا انن خضل دیسر رای قل انن الحضل بید اللہ میرا بانی دا اللالا کرہ دا وجہ دا ویدلال اعصار راولے نو دا غی ایتا حضم سمعوطی تم با بچ پادشو دا غی رد بنو آو دا لقوای در جوور کری دا نخوایی ندار جتا سبین در, در, در, در, در کری دله والا کدا تجلوږي نو غي مخکړاله چې د روسو ځواب شي او انل خپل روسړای چې دی حاجې کوم ځواب شي دا دا یا چې ښالو اداه مناوه بیا مناسون واه يلي کتاب ممنه دېچا مګلداچا چې ساسو ریټینټا به ده چورن دېشي یو تنتا درجه پشان راچا چور دېشي دا ورته نه درجه دا لا لا کې دا انکار کوئی انکار کوي واه يلي کتاب کې موږ یې چا چې جگړونی کی تاسو را الله زړه زبا وایه مهرباني ده الله لاس کې دا موږ بدلی را کی نو پتہ سره دوتو ورته الله جاده کې لایي الله پراته نمازه خاصه په رحمسره چال کې خو غي الله مالک په بل لوی او څه تمه کويتی و په لټای دې څه تمه آتا مته دای کر دې من هرګېتی ابا دې د لیکټه بنا سر دي کمی نو ګړې ځل لا په ځان با له حق اپاړی غړي تامینو کړل اغلا ته امانه وو امانه تور سره دا جو جنا جوای دی ني دي مون باندې ملامت يا سبيل ماني ملامت وما على المسين من سبيل سوره جو بكراجي نيشته پنيکانو خلق ملامت يا ديو جا جوای جا يهود نيشته مون باندې ملامت يا مال کولور د امیانو کې عرب موږ پوسو وای ته ما تاخیر وکړي طالب له پیډه له سر په غلا ګرځي دلې کړې چې له د علم ته وته ادمي رواي دي به ني کار لري داږي د امیانو مال ماته شریف د امثالې د بس کمه ولې طالبونو څنګه چې موهيدين او خباب یې مال حرام کېږي نو موږ له شیطان خوي کېنه یا طرحو نیو چې موږ انګې سې کېږو موږ له شیطان خوي کې دې خامخمو ته موهيدين کې لا سعلانا حرجا فی مال العرب ان کې دی معنا دې ورو دا عرب مال په کومه طریقې چې چټي جایزه مولام وای دامي مال کې د سنگ اوخو کوي چې انده کوم طالبان راوړو او مال کې امولاک از اصروب و کرنام و گردی نظکات دکیلی کتاب کی دکیلی داک اتمو پڑیدی اوائی دین چلیشتے موباندے ملاماتیا شل امین و مالاک امیانوں کے عرب کے اوائی پا خضائدارو خضائد کل جائز کریدہ چتا مالداری احتار داروائی مولاو اثقاط جائز دے مہتار سن جائز دے سچ غنی ریدام ریدام نو کې یو لورګه چې هغه دا مثال درکار قبول کوي نو څنګه موږ خیرا کوي دا څنګه ما تاسو وایي چې زموږ لیداسونو شل جوړ شوې دا موږ اسي رحم ویو نو ما وویل دا په څوک یتاله موږ خپل ځيلي د اعماله قليله په فایدهای کثیره دې څه چې ټول کېو موږ زه یو ځل ته تگیر توری امال بخروف لیسا علینا بے شک آزو چی پہولی کی پاہکامل اللہ ازان بچکو نواللہ دو دوی متقیان یقیننا کسان چی واغذ کو پاہکامل اللہ اپا کلو دنوبان ایمان پل جیلو ضرور پہ واغذ کو اندہ خرائی جل سوا علی چندہ ورکو ادخواہ دفارہ لو یو په کې اځهین تا چندا اور کړي واه هغه راخصو کو دیګا ګډش سبي رات وي سي تعلق کاندو مال موزي خور دي غاځي اور موزي مال درنو خور چوري نه کمایو کو ته وی لیکه چوري کې ماروغو ته دا کار دې لئی ور کې و چندا اجر سمه ته چندا ورټي ال چندا سره کوی چوڑی نی کمای اکو تا بیلی کاری سوی پیشو کاری تا چندر رسکی رو از کرای ناخلم اکپلا راغلین تا چندر رسکولا تاگی توری جوڑا کری دا دا جلسی دی ازاد ملک کارده چنده برا جمع که مو نوابان برا شی وزیران دا پرشا دونه پکیو کوری دا مال دی چاوڑا تالیبا جمع شو چه تالیبان نو چندر را کهی طالبان <abei> و پرون جمع شو وزیران و مشران او خورس دا سلطه پس مکی رند تاتا اپ بل کالی دن تلم جاوزیده ما تاولیده ما اینه دم نم بیا ما بیا سیده خونوشند لیکنه و او جا بخیم ما اینه خیبه و اینه خیبه ما اینه خیبه و ما تفت خوگیوه و ما ایده داو ام تاتا چیزا ما زو طالبان و پرون جمع شوه ایده و دا جب سه و الگید خوریم دا پرشاد او یې خراب کړن نه دا وکړم چې نو یې ته وینده او چې ته په دا تاسو د مطلب نشې وله ویل سره اره یوه چنده راکی چنده موږ دې کې په پخا دینګان مور نه تا مو که وودای اره څو ورلو راو اره موږ ورته نه دیو مونه اړه لکان د ګنډو دودا ورسته اته دغه چې سو وای یاله سدې خساره نن دې ګان انده خذې به موږ لکان موږ وګینای شینګل یې چې ته په چای زړه څنګه به و بودای موږ کنه اې ندیم ورلښتي چې یو ده چا نور نه دا له تعریف وو کی یوه 20 تا کا وخت می ورزره دا کو کار لري کارته موږ خپل نه راوړو زګر وخت ته نو کی څه تعریف حل کی اجزه په بولا څه زړه دې به چې نه ورتهږي لګړی څه ورته دا حال یو څه ده درده من تعال له ټوله دې صفائی د کې شې نه موږ تیار دي وکانه الناس فی جہل عظیم فجاعو بالبیان تبعیین خاطرس بیانوک لو دسترګی رڼا چوال وکانه الناس فی جہل عظیم لو جہل دې مت د معتنز دی په پته نه کویږي عبادت خراب کولا تباہ و بریکو ان الذین یقینان تصان تفخی طا تملا لگا په کوئی بیان سره دا دنیا لگا ایمان وا ولود داږي نیمه دله په اخر انا با دښړه الله خبرې کی دغه څنګه پای ورته ګولبنه انا به ګولې ده قیامت کې نه ما کی ا دې له دا په څنګه دا خارې چې دین سره شي اجازه وي هغه چې دی ورته دی انهما کلیتي جبارې عبارت با یوری عمر په بتقریم کو نو حاضرائی الحسن اگر حسن دو حسن بسیش اگر دو بیا رسو متضیلی مخلق با حسن بسیو دی یوری چاو نیو چه حسن بسیو کدا نوی یو ما خدا نیو دی چه حسن بسیو دی حسن قدام حاضرائی حسن در زمان خواهی کتاب بیوشن تی کې جو با یوری لفظ ودنکی وقال ربكم الذين بهات اجتماع الجن هذا اليمع قد نشي او ګرو څه دې تار مو دې هاته دې ما اي اړي ګريو خو دې تا چې ګمان کوي د دې په دې اړو وسره دا اند قرآن او دا الله نجي دمع سو او ني آو جا... او دا لنا و سو را درو خوږي زانو کتاب ذی کل <سؤال> عاقبت عبدالحق <سؤال> ذی کل <سؤال> ذمہ داری اوه ما ته ما په پاسو کې ما ته بیا اعلی بچی ته تاسه مالا وجود دا کتاب په مقصد مکه نه چا شهر دی اني دا کتاب قلمینو شایسته ما ته څه خبره ټول دنیا ما حافظ نیAzer په ترجمه ده عبدالحق چی تعذیب او تعذیب تلل کېږي اټللې کتاب نو سره ده ادا یې اسمه دی دا به معنا ده رووه کتاب راتبنج کې اگرنی زبا اینا مرکن او خواه ای دا ماه بز کتاب نا تبکیلی دارنگی دا مطدین کتاب اگرن نزو کتاب حوالا پی نید ای کتاب ایلی دی فا حوالا پی کنید زمین کتاب اگرن اگرن نز جل صفا سطر بکیلی چه دا پرانی کتاب او کدی کتاب نمیقی سینو مبهم صفا نخیل نه او ای دا کتاب اگرن او ای دا ماه شدید right to ra roog hadis paegi ma kana la sama paegi la sama paegi ne kaan bandya ne matlab jara nahi hoy halay ke ek zana tun mili ni dilaya ke wo bandala to kee ata faam quran aqam ab aqal mandi atari dai dinabwat nabwat aur ki faam aur ki dawai halkata sei bandya an jama pe اپا صورت داگئی چلو گئی کتاب ربانی جمع دربانی را دربان نزلال بعض خلکو دربانی نزل کرلے فواسی نیلے اور ربانی جو رب نزل کرلے ام غلط تے قائد زناحی سارا رب تا که منصوب بیلو ردیون را جی لگر رسول کرا دی چې رب تا منصوب کے جمع نو ردیون بوا ہے پا نه زناحی اور ربانی ربان نا دے ربان هغه سړي کوي چې هغه له خلکو معاشره په قران او سنت درسې ربان مسليته و هغه چې وسره امور الناس ته تشلشکا ولوني ربان هغه سړي کوي چې اصلاح د معاشرتو موږ ملک کولی چې په دې سره کوي هغه دانیلې چې مرامز کوي دا چې موسی خلکو لرا رباني د خلقو دا قايلو د ټمانه اصلاح کوي پسوبدای چې زموږه کتاب اچړلې کتاب اوینه نه کوي چې دوی شي پرسته نه بیان ملګران ویناو کوي په کفر فزانه کوي مسلمانان دا کا لري یو لسمه پرتي هغه لوځنه چې دینه سورات دل کې رچې شو دا غې خلاف دی یاد کا چې غرس الله وازه ځم بیا ونه چې دغه کتاب اډر میکا کوه اډرای چې په ګمبار چې له کوم کې دا راځه اامه چې تاسو راځي نو واډه نه سو دا لتون نه ایمان بر پرې ترنبه تاسو ګین کمنه نه تا سو دینه میشنه ده ای ساوا ده چریدا نو ساوا ده چریدا محمد رسول الله څنګه میګمان راځو کوم ځینګی تا سم ځای ولا تاسو څنګه اندازو کریته نمبر چې جن دیو بدرته ولینوو واډای کړو چې زما انداز ته په اړه چې درې سوځیا mesti کېږي دا خزر نشته بیا به دا وایي چې دا حدیث نه کس کی خزر یې کړی یا به دا وایي چې خزر زنده یو ګرنده زنده چې چې دا غوښته نیول دا یو کړا هغه څه اپ دې شاملې کړئ مجموعه رسائل کې الله د علماو نو ادا رسولا چې حق به اگر چې دا حق ولو کان اابه او شهو از چې دا یو استاد په وړاندې خلاف وي دی نه استاد ته د حق دی یو کارې تعالمان سلوک سره راځه دجامو شو د دې مې یو څه تاسو ته کومه ښاډه تاسو نه شو غره کې نه سره یو وخت یو کته ما ورته نه وکولای تردا وړم کنه کومه کې را ما د یو गोष्ट چې ووري ستاسو په را بیا وایو چې رته په ورو په یوه مې په بازار په ونه چې ستاسو چې دې راځه خلاصو لکه دې ختم ولا نه چې د غشتو کړو چې دا اج په جامشتي ښه سات شي چې همشتي دا تش نه شي نو ما د ارادې کولو الله انتشار له سنت سييد له راغل په دې مې مې کې وو چې له شاه نه خلاف کړې تاسو نو مثالونه کې دا لري چې دوستانه خلاصه نه غاټي کوي یو یې همدل یې ما لکه ما د خپل استاد خلاف کړل او داګه قرات کوي چې رساله لیکلې ده چې زمما استاد غلط آخوند ما دا وو سادس مننه شي رحمت وي اوغه ته ستاو کې کیږي چې داړو د صاد بدعته شنو بدعته نو هغه خپل ساز نه شي لوزره اپو ساز نه راځي تاسو کې څو طریقات اګه ما ایمام دي سوت دی ما ابو نه ایمام محمد دي سوت نه اپو دا کلا په کړه دا دا ډېر چا دا مدرخه دي چه حق صده وائی دوستاز ده پلاه سیلاثن آخی ای برایم ده کن پلاه ده آخ ده ميدا فی غلق روائی خوش آخ باشی الگا ده حق تا آخی دار ده مرد دستور ده دور جهالت کرده ملک روٹ ده فکر کمبر ما دیده کتا پتا ایو بلت وائی ایرگوار ده پارکتو ایجی آرده از آرده دو آبرتا رشتی ګورموږ نوې کله چې چرای فکر کړو هغه یې جواب سم جوړ کړ الله واه دا غستر قالو الله تای بارو کتابو هغه وته په دې باندې لوځ ایسل لوځ دا لوځ زمما بیا یې قال کړم نو ام بیا لوځ غسترې دیني محمدي به موږ نه منو دیني محمدي ټوله ملت بنافي دي نو تاسو بېمان دروغایي چې محمد عربو لري اولا او شيږي چې سره دغه معنی نو سوچو واوري پت دې بيان نو دغری ماتون کې د حکمدار الله شوا دیندار الله نه د ټایبل دین او الله را دا بيګا دي اسمانو جوواله په خوښي نیک پارس حق پارس وکالن اته مې ګورای کاران مجدورشي څا ور کوي کان وکالن په مې ګورای الله تبارک نوہ پددان ایمانه پالہ قریبان چره یی دښې جمع باندې ارای یشې پېرانې سوې له ساطع یعقوب اطفال علی علی او چې رسول موسی ایسان باندې څنګه خراب د سنت کوپ مې اچای کیدنه بوته لاټرون بیا دی مون ښاژونه پني مون کولم بیا دین صرف محمدي دی انه یو الله تعالی دردن کی او اسو چورته یی اسلام نه بد دین قبول ونی چاری لاغلانم منزوری دا آبن فقواه تنزوش کالکی گی میزان تطنم در ملیزو دره رد ما باندائی که عددائی پتایی تیره که پسلو مرد را لال قلع که حاکم سه بو محید دین نمیر واللالم چودتا کم دائی پندوش پیتا کولیس والا اولاو ما تایی دن نراشد دن نراشد دن نرام کٹونا پراتو لس شل آکم سه ابناس و غربا لکنو یرد و سل پیشتا مجری بدن نزیم سلام آجو حاکیم سلام آنسان، دا غسیتی را آئے دننا اک ورطای دما تکیر تلو آورا، دائی مرتوی چو گردبانی روب لیکو، روب نوری، بار را ما تاوی تا دی ملک سنگ را گره، ما دا پاکستانی ما پاکستانی را تیشتی، دا پاکستان نی نزو پلٹی کلی جند نتکل سکن، آگا کلی شتی پلٹی کلی جند دا سکن، ما تا دې منځ کې دا سبا یې منځ کې ما نه قبله قبله کې شغل فلم ته ته نه داوي ما نه قبله داوي چې چې کوم شي بمولیا د قران احادیث نه یې سړي ما قران احادیث نه یې په دې من کاټیو ما دا خاطر توګه په بازار او قران نه یې شننه دا تاسو پاته ما مته دا پاته ولېږي چې په دې خفای نو نه مې ګرما قران نه کېناسی مې اول خبره بلکو صالح وصوکی مې دا حکیم څه دي دا حکیمني دا وصال دي دا ولي څل کې مې روډه خبره راټول دغدا پاسه چې دا عاشق مې کنه شېږي خبره ما کړره اول وزکم او اول خبره زده و چې دین په ادیانو کې بهتر دین زوم چې اسلام دی څه وایې ان الدين ان الله الاسلام زده و ما دائم خبر ادا کوم چې اسلام متمل دین دی پیغمبر دنیا ده الله تعالی له چې مونږ ته دین ته خبره کړې څه سوال دي چې ما قران دین دی زه هم پیغمبر کې دین اسلام خېل دی داغه نه سواز صبر الله نه منځي او مڽ ته اسلام دین ته منځي خو نه قران دی بالکل ما ته چې باباجان راه مدد کې داشل نه کیښه خو نه قران د چې څونې بابا نظر چي نو قرآن دې حرام کړي وي د هزار په. موږ حرام کړي. حالت یې تاسو نه سره منه یو. تاسو هم ته دا نه ویلې. مې شه ته سره منه بیا وکړه پتا ته مې ویلې چې ته قرآن نه مې سموږی. هیڅ ویلو دا دعا پیغمبر نه وکړه. اسلام ټول پیغمبر کوي. که دا دعا په جمه اسلام ویني پیغمبر وښهلو ما که ما زمست ما ته را تاسو نه مای دې ګننګار نه دي نو که د دین نه ته وې بابا یی شکرې د دایي شکرې دا کتاب یو ګوري حق او قرآن دې که ښه کړی شو نو فری نوې دا دین دي زما قرآن کې څه و بیان نه ما دې دې یا ما دې نه را منل را منم ما امر دې دیناله قرآن اوڅه نو زه قرآن را شو غوږم کې کوم شي بابا یی زایي ته ګوري آ څو خلک دې دې سامان باندې نو چرې کومه نشې د نا دوا مال ا دا اسلام دین کې بےمانه دا ته کې دا اسلام دې اته خاصین څوک دې چټامه څه بتاو نه مجبن بي اغته کیسا 2.35 دا غې د حق نه اوریدل څنګه لاغې توفیق ور کې الله توفیق دلال نور دی دی م چې کوم وروزه په پیغمبرانو او بیا رسول حق ده ارالوی د دې دلال علما یشو الله توفیق نور پیدا یوتا دا که څنګه بدل وی دا چې په دې دی لاند تفاعد قیصول خلق ټول په دنیا کې همیشه وي پدې لاند همیشه وي پدې لاند دې په آزاد کې اصطب بنې شي دیناراب ان باندې کومه ترڅې شي چې دا اوس دې دې په تامال نه پس دې نه अदृشکامل په توې زمند باپ د نشاراو اقاميان نداني ما پرمخې مو الله په کوم ځای مه روان اېکینه که سان چې کوه ورو او لڅه په وګور کې مصوبل بلي شي کووره دې ادهي کومران با دې دا یا چې مشكلات نه ګرځونه عزت کې شي چې دې یا چې خدام اوکر نو اسکا توبہ اکی نو توبہ اینے قبلی گی حلانکہ توبہ اکتر مرگا بڑی توبہ اکتر مرگا بڑی دعیات ندام علومی جی کہ توبہ اکتر مرگا توبہ اینے قبلی گی جواب ذرکشی گنکری زہ آسان جواب کو مانا ایسکوں یقیننا آنتا سانتی کفر کی پسی ماننا آ زیادی کی کفر ایپر ای کفر کے مننی قبلی اللہ زہ توبہ دیرے بڑا توبی اکتر مرگا سم مر زاتې کوهر رتو راته وو کی پرې کوهر کې پرې کوهر کې مستمر نویته او صوباني صوباني نشته واله زمایي څه زې د دعاتونه او به داد کې ناشته مولا جمهور صوبې دې دعاتونه نه دادوبه لاندې کوي چې به څه مانا دار یقین نه نه که څان کوهر یو او ځاتې کوهر ځاتې کو کوهر چې دې کوهر کې وي یا چې تاسو څه او دې مرشه نو مرګ نه پسته بن پتي منه دا ادر علي ګمران یقینا اگسان وګورې کړه منشو او کاغدان نو کپیږي دیال دینه 10 ځل ځمکه 20 ځل ځمکې سره د شي دیوال کې پدې 80 ځل ځمکې سره د 80 سره اچي نه مشرګ نه کړ دي چې مشرګ نه نه ساتي قرآن وايي یقینا اگسان وګورې وکړه د الله حکم نه املینوځه امرونکو په حالته او سادهان نو چلن مندري ديو داینه ملل الارض زابن دکواله نظم کې سره ودا دا هغه چې دیور کې په دې ټول سره دا ټول نظم تا ملل الارض دکواله نظم کې سره زابن تنیز یې نیم دکال د سره کوله سره چې ا د سره د دې کې وایي انباوی د لین دادان تو دې مومنان ته کله کتاب دو پیسو دو پارا ایمان خرسی نتاس و مالت دا اللہ فرم بلکھئی او بو نموی جنت در یعنی جزاد در در جنتاں گوئی جزاد کرتا او بو نموی جنت تراغیر تی خطنے کئی آره مان اللہ چو غریجو نئی آج خلدی سشین اللہ پر پودے تردیب الى انفاق میں سورتا مکہ ایتون کئی آلی کتاب کباشو و خب دی دنیا نمینس کئی دا نکتر آرہا کن لکتو آ یم بیا سا دکې منی اغه حضور غته هارانی ترې او اعلان وی جواب ټول تام حلال او دیشه استه مگر چې بنچري حرامه بندور تحریم ګمانی لږي یوه د تحریم شریه چې پای بنچري یوه ځان مه بن کې چې نقصان رسی جانا روا ده یا الله خو شي آیا د لغوی و حرمنا المراجع بن کې ټول پای په اسکلونو ورو دته وې لوګیو الماغربنکریو یعقوب کلزان په قرآن تو رات تو رات غیانوی هرند موسی پدین کیرو او داوود بنکریو دوجې د مرغ نه وایا داوی تو رات پسمت رات مون منی را لای مطابق تو چې کوم دسته خلاف قرآن نو غزسته کولایې قرآن تیرېتنه رسول جي جوړ کی پالا درو ویا اسیا بنو ک اللہ ویا اسیا ک وڅینه ارامیک مطلب هي د طریقې هېبرایم چا ني په کې سوال سم په دې دا زمون دین په خوانې زمون قبل په خوانه ده نو ته مو جواب او انده څو د عبادت چې په دې ځایه کल्पنه را آ ټول دې چې په ماته کې دې خیر والا مبارکان مبارک الله دې هم مبارک مفلقات دې په کې خیر اچول په زمانه کې خیر چولل نه سیلادت مبارکته په زمانه کې چولل نه مبارکتن دی چې الله خیر چولل نه او تجب برکه اسلام واجب مسلمان څنګه وه کی دا رویش په ته غلو او دی او ني يل سر راځي لازم او لازم دا لري معنی دا یی په کو معنا حاجې کو سر وګن کېدل مکه ته پکځه کو کېلیکم ده یګه دغه سټونه ګټي بکه غزا یې سره تشه راکې ایدا ته موږ سره په مرکز امقام د ابراهیم صاحب د لیکو مقام موجود دی نو په دې متن خلاص خو سليمان جوړ کړئ او دا غور اورني جوړ کړئ نه کومه مسره اصل چې دنه جهید ته امن بې یې نه اړه باندې سانی شکول بادشا عالم باندې غصه پښینې دې ته اګنداو سره راځو د حالې کېډ کړې د ټول هغه جماعت کې پروت دی اکور سوار یو ټول لای را لای دی د جماعت کې نه باچا تا پوه څه له ملوږي چې سره دې کنه دغه په باچ نه استه باچا څنګه باندې کې راځي دا شي تر یو دې تا ته مې ځو ما د خاې تو جمعات تا ملکی نرائی که بیامی نکی بھی دکم اصلاح جمعات دا رہا ہے که مسلمان تا بند شین اور جمعات تا ملکی نکی دا تقرائی دا ہے تو سب تقرائی ملکی نرائی که بسارا ملک ملکی نرائی که بادشاہو تا اندر اعضا دے آمین حضر پارداللہ پا خلکو باندے قصد بیت اللہ لے کتون لگی گلالے من او اصول کتون لگی دیتا زلالے اصول کے انکار ہوتی ا دکا صداو او کولی فرد کامل کا من کا فراہ انکارو کو چو حجر بست دینا د بپرواز مخلوقات سوار دسم پر ایتی ختم شاو اس پیل دسم وحیر اے کتاب والاو کولی کبر کوئی پیتون دا اللہ اللہ دوار اے پہشبان دیتی کوئی وحیر تورا کشکمہ سالا خط ہوئے گئی وحیر اے کتاب والاو اولی اروی دین دا اللہ نا دی متصدون آن ولې اړوي دین الله آ جلا چې مینه دین د خو ایمان داری اخی لا دوی دی لا کګه حدیث ته کوځه دا وی حدیث نه دی دا مطلب نه نه او بې ایمان لو هغه صحیح دین ته کوغوي کوم صحیح دین دی هغه صحیح دین ته تاسو کوغوي چې کوم صحیح دین دی هغه څه کوي و ا ا ایمان ا کی داوالو کله اړي څوک ولا د جنغه خانه آجا لالي چې ایمان راوځه با لا باندې او لغوی کې لږه کوګ یعنی دې صحیح کتاب جوه پاندې کیږي دا وایي د زنا لري قوی دی دا وایي دي دا مت دی روي اي اي جوه ان چې غضب دین له الله په خبرګاښ نه کی واي قصم مینانو ته پلیچای دالی کتاب او کلندر ذکر کئ اوسم المؤمنان سندې ایمانوالو قومنی دیوړلې دا خلکونه کتاب ورکرې شوی دی نو هغه بریتا زلا پتیمنه راو تاسو نه کافرین سورته بتل کتاب اوس مسته ایمانوالو ذی العلماء عصومه مری مری چې څو ته مځي ایمانوالو قومنی دیوړلې دا خلکونه کتاب لو دا غیوم نه دوه غری دا څلون ساده دان پسيما نارونا اسانګه په کوفه کوي تاسو سرنګي تر دې مسجدونه نه حالانګه د سېږي پتاږو آیاتون الله ا په پتاږ کې دے فیکوم رسوله تاسو کې دا الله تر نمبر شه اسو چې منګول له غیب الله نو توفیق ولته شو په رب د الله نه کې دې لکه بل یې وګوره چې نو وای شیخ قران کې قران کے نام علیہ السلام اوتی کو رسولوں منگل شی خدا اعظم نے پیغمبر جن دیو او تپی کو رسولوں چی نتاوی معنی آوردا کی سورتی انفال تی نام سی پارا اثرتا ایت دین نشم کی راجی پماتا اللہ جی وما شاء الله يعذبهم ان الله اعرابنا لم يتبوي وانتم سورتي تبي موجودي جماعاتی تیی نمازا انده غرم مې موږ وای چې پیغمبر اراده کې شنه لا قوتوله ګرځاتہ ادا په کوستان کې ولا نظر زلا نکړه خو عادت لري دا وما شاء الله ته موږ جوړي نو آزاد حالا کتن راوې جوړنه موږ چې څو کبا نه پته کیږي راځو آزاد حالا کتن راځه یادو تهو ته در په دین کالته باسو مورګاری نو موږایو چې شمانه شي لیکن د دې عکس وما کان الله ای عزبا وان دبین وما کان الله ای عزبا وهم یسقون بخاری کتاب د تاریخ غزې دا دې قسمه اول چې اول فرض 33 سه بخاری ثاني ذکر غره حت سره محمد بن دیو ان دیو تا قالا معنا نه قالا لا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امن تو سدرو دار ته ضمانه کې رفاظهما رخاظهما او kia الاخر اغيير الامر لا عجب ان پوزیشن ما قال لو عزبان من تبین مقایله یا امن وجود حضرت صلی الله علیه وسلم نو الله را پروتګ او وقیلا اخر ورنی سخرون ا دن امن کي قومه سفار کوي نو اجازه نه لري سفابت تیسه اسمي ولد دی دیوال دا ځق امنو او دا د رکی دو انتا جی سمن منې قرن مې <تصفح> دا د مشک کار دی چلو کون دستوری کا معلومش ہوئی در جی پیر آشد تغمبر رضائشتے او کہ پتک فرون اسران کی بگو اور کوئی اتاسو دوسر ہی پتاسو آیاتی مداللہ اتاسو کے ذات تب پر رمبر او وفیق کم اوستاز کے حاجت پر رمبر دی ولی کفر کے دین در سرشتے او کل جاتا دی قرآن و حدیث تی و خوز الحدہ من حدی و کتابی و هما الہ سبول الحدہ سببانی هی اید کو در قرآن و حدیث دارت اما تبنی این کتابی را دہی centre اون و انتبندینا خواهرن ان کتاب خواهر اون او دا کی طرف دارت و تنگ سیجی کچھ اون transferred در گ хороший بال Isab و و بالترافی س ره ای په س ره كنت گذ و قابل اون رابد س ریكه قز و ترادی اون ماد اون رو تPass Legends سیجلگ دارت man رحما الى سو لن هذا سبباني فالعلم قال الله قال رسوله قال صحابته ادرفاني ما العلم نسب كلمه خلاف صفات بين الرسول وبين راء فلانين تائلن داش ولي کور کے اازو کہ میں بولے گا يا ايها الذين امنوا استقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فاطسموا بحمد الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذا كنتم ماذا ان تعلموا قلوبكم فاستقمتم بما يحيي بها وانا وقمتم على صفه تكون معرفه قلوب من هذه الارض يبين الله کے اول, اول رکو کے تمييز و بیان ذروخ اور وصا ذاتاو تاریخ دللۃ الاکلیا قدیم کے نیام اربع ادلیل بین المرائکہ بے کتاب خاص جس بچره یہودو ظاہر کتابان حق کر کے عمل دے دل مومنان و سر و صلوات ایمان بنا شرع بے اول کہتے نی مترو دنت متل ادین کے دے پرتا مسراہ و سر و مجداو کے انکار من الاوامر اتمام من نواہی سرورن کے انکار من الانبیا صادقین پیزم کے انکار من نالور نبی اشتاگم خلاساو در دیم مضمونو در رسالت پاقیمو شوگی جبریل را جی اگر پشر را جی جواب اللہ را لگر رئے در راوز سلیمان ذکر کے رسا حیرانی جواب اگر در آئیت رس کر رئے را لگر رئے اداگے تحقیق ماند لائر ام دا الفاظ من کلونا منکے جواب لا تقولو رائنا تین زم مسرد نس سے ودا اللہ دا حکم من قادم لاتری والدکی طالب دے باہر داوے ایسر اتخاذ الولد وم لولا اکل من اللہ اتم تاہیر دلکب دے وم طوف دا صفا مروا بیا جہاد لس احکام دا مجاہد دا ٹریننگ اصلاح ایمان بالله بالملائکه بالآخرۃ بالنبین بالقرآن او پنځه ځوايو سره تړاو لري د سره مال او قوت اوه قامت او صلاة مال قروانون او کچېدن په مصیبت او وخت او سره قوانینو دمر څه عمل که ساس ظالم مال په قانون شریع ځان څه کول نه نه ارتشاء هغه حضرت نيران اوبه مثال تدبیر مندلہ اتل سحکام مفصل انفاق او کئی قتال او کئی ہر وقت او کئی اصلاح جاتی معنان او کئی ناین المحرمات او کئی دارے گی دخواہ عزت او کئی زان دو حیض نو ساتے دو پوچکین نو ساتے بی اطلاق رضا حدت متوفان آزوجہا متان بی اصلورم مضمون از انفاق دو او علیاء رحمان علیاء شیطان اپاری بندے اوځي کوڅي تغيير و انفاک دې وروکو کې شپږ مسائل آیت تهيله کې اصلاح دې مامله اخر دي فراسا وسوره ال عمران او توحید جما سبق او رسول الله مسليم محسن شروع ته 52 مسائل د توحید ترازو د نصاره او چی اسلام اعلان دې دا دې جواب دا څنګه کتاب کې تاسې جوړکې دا متشابهات نه دې دس بغا ته نه او چی اسلام ګوري خنو اس جنکې پیثار اسلام راځیت دا درې شی او دې شی کې شپږ məسلې داور توحید مالج الله تقیف او دغه شی کې تعلیم البنات ننګورې شوبات او کسرک دولت فایده نشوول کوله تزید من دنیا بوده مضمون کې داور توحید وا شهدا الله ان لا اله الا الله اپاګې باندې ازل حالت يهودو وګاڅل دمر دې داور توحید او الله مالک الملک طغی ازل هی هزارین نبات جی صلی الله علیه وسلم نسب مفصل شو شه ابنس کې دصحابین او اقا ذکر د حضرت صلی الله علیه وسلم دنیا انک انت سمیر علی دموري ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب دما ما انک سنودوا دفرشتو الله یعلم معاش صلی الله علیه ان اللہ ربی و ربکم عابدوه هاغه ژه تاسو سپی دا ختم شو او د اهلی کتابو کې ځای شروع کې چرته زه را پليتي چم بیا او تر هغه دي او سره دا نه نه دا پليتي اوله پليتي اتخاذ الاحبار او رهبان له تحلیل او تحریم مجارستان کې سسیرو او هغه دروازه دې دې دئی دلیل باطل پیشتی ابراہیم زمکم عذبو درئیم تذیل او اردال تذلونکم صلونام کفرهم و ارتدارهم او پین زم تلویس الحق بالباطل اشپرزم مکیرتهم علق و او کنظور ایمانوالو بن چل جئی آمینو و جنہار وم اغمنصوف دین دے هدیت لا تومنو اللہ لمن تبعی دیرکم پالی وسید کی اتم مسرون علی الخیانت ان تعمنو بدین الله و دیلی نمہم تحریف کئ یل نقل سنتو من الكتاب او رسم اغه خپل تيران الہزنی اغه کړو دره یی دی ایا ولسم نقز الہ تاسو نو واځه نو سه اسره د نکسو ماته دولسم ارتجاد جیا دو گوهای اعقوب من اکروا سار لسم زمون قبلہ کو خانای دا درو گوئی اپنی لسم سات عن سبیل اللہ اواخین کے مومنانوں تے تنبیح ورکرا چی دو را پلید کی نتاغ زی نظام قولین بکتی دیدانا دی صورت دو مہین سرا فجی دو مہین سیک ہے اگر دیم درین صلو رم مضمون دسوار بکری راک اول, اول قسم دا سورت کے دو حصے اول حصے کے دعوال توحید و سرد قدللہ حضا پتشو غیوان دیم حصے کے خبائش دا علی کتاب دا غیر دا قسم دا سورت حتم شو اس دیم قسم قد دیم قسم کے اگر دیم صلح رو مصلا جہاد او دا انفاق شروع گئی او بترقی ملکی سورت کے دا جہاد دا پارا دا مجاہد چیننگو بالارسات العشرہ او دا ملک امنو بالقوانین اربعا او دا کور اسراحو بالاختان السمانیت عشر باطل السرا تو دیکھے چکر مجاہد ٹریننگ شے ملک امن کور سم شے نن اُس ڈلہ جوڑا تھی رابون شے ہی دنیا کی کار کوئی جہاد تزائی دین فروئی ننچہ کلت تک خشی امن قائم کا کور دے سمکا نرازی ڈلہ جوڑا تھی او اګه جماعت ته جهور اصول ښایي چې جماعت چې جوړیږي په کوم اصول وکړي دا نه سلو اصول ښایي چې جماعت ته جهور سلو اصول دي نن تاسو ته د بلنه چې تاسو اور اصول اورې کیکم قران مې لری نماز کو پدې را یمشي چې موږ په ملکي جذجات ټول خلکو ته د دې شریعت نافذ کوو ګډو کوښایي اګه کله بر اقتدار شو مزه الله د دین نوم بنافي لاسمه استقال مليان بر سر اقتدار او دغراه دین د دین نو نه غسته نومل کې دیو بدعت راځو نه شر شو نو په مرګ کې د حدیث او قران دور شو څو وسخه کلي جنو به جوړیدو اخر کته وي د دې مليان جمعیت لازم دین شروشان د الله دین کې خرڅي اميان چې د اقتدار حاصلې خو دینونه خرڅي لیکن دین فروشان دین فرسائی اقتدار راتی او پا ملکے کچاپ نون دخلای واغس نوامیان مقابل نگا کرے دا غد مجاند مدرسوں نے اختی جماعتوں نے اختی مقابل خندئی کی کنا فتح پے کئی خلق لنسائی دیتا ہوئی دا ملیان جمعیت نون دا جمعیت دیتا ہوئی حق پرست مقابل فا نه نگا په دې اړه چې موږ کاپې ته تنه دا لږه بدعا ته موږ امیان ځن بسې کوي دای دین سره یو کورسې ځکې جماعت دین سره روشن دې ته یو جمعیت شرمایا نور دې خلک ولا چې راغې نو په کوچوچتا سم دي خو ټول چې د برسر اعتبار وي عطا شکرې اстаў سوز جماعت چې کله تا جمعیت جوړو نو سور ساتي یو نو اصول قرآن ښایي اصحابات بلسی د خپل قومنا اډ یو باندې تاسو کې چې موږ په څه وجه سوچ موږ خپل قوم پریږد اګایو ته وي جننګ حق ته قاننه شي وجه تدلتمه وما يعبدن الا الله چې ډېر کښې د نه خو پدې بلشي یې چې بغیر د الله د خپل ځانګړي باندې کېږي بنه آلائے قومه متخبیبن دنه الها موږ له قومه زکه دل شو چاګیدا له نو نور نو اړهونی وله نو موږ پدې دل شو اس قوم وقالو ربنا رب السماوات والارض نو پاسه ده اپدې قیدمو تاشخ شو چې زمو یو رب ده زمو پیډه باندې توګه پدې دل شو دا یې راګلومن د قرآن په دغې تفصیل کې کړي نو پدې کوي چې ساسا چې خراب وله اتازہ نمبر تابع نہیں ساده عسین چه تکلیف گئی مغضے گئی چې زمانه مرزری کې تنبیان د توحید کې نزارې څرې و علی الا و لذیفه رضی الله تعالی عنہ نو قران وایي چې اول کتابه جماعت جوړوي نو اول بدا بیان کوي چې اکیلا مرزری اوله خبره بدای چې اکیلا مرزری توحیدی یو الله نے بیان کړو ده پاتہ کې جوړ روانو څنګه خو پتہ کوله حقه ته قاجي نو الله نه پرويږي پاكي ده او دا يار ماخ نخوپ نه مځوي چې کله دا شيارزه خالق نه راشي ناغت به سره فرياد اوجيږي کوي نو اول قانون د جماعت ته تاسيس دنیا کې خدر د جماعت اول قانونداره چې موږ پیدا وېږي اګيده په پدمنه توحيدي زموږ د جماعت موږ به حق سلداري منصور د چه زه حال قوم چه زه با د توحید او سنت پابند با دي هغه او کله ټول عمر په ځان نافشتم اجازه دي مفاس کوشش وکوم دا د مسجد جماعت نشته د یو جماعت پروګرام کې دای نشه زم که کله عقیده دومره یو شو نو قانون به چې موږ جماعت کې شو نو قانون به نسنجي یو دې ټیم ته اشاره ده وا کهو بالله جميعا ولا تفرقوا منگولی رو گونی تا اللہ کتاب سمانا زمان قانون با د غم خوادائی قرآن سنتی من با دان آخشتو زمان دا جماعتم دیم اصل لارے چی زبا بفل غم خوادائی تے دا قرآن سنت تارے زبا قانون دا قرآن سنت بزان تارے قم دا قرآن گرن اسمان ما مخی دکر کرو یو اسم دا قرآن حبل اللہ لے یو نمی حبل اللہ لے <coughs> دا دې لکه عبد الله هولې ذکر کوم یو ورځ ایږي چې بحثا ذکر کېده قرآن با دو, با دو, با دو. را ذکر کېده فرقان را ذکر کېده ودن را ذکر کېده او دې لکه عبد الله ذکر دا ولې قاعده داړه جو سره څو څنګهږي او ذرا خطو اسپا دي ني خلق را راځي ځانډ کې ما نه پر ځای پرول خلې راځي مان نه دا چې تاسو ګران کې پوڅي کوي کې پېل کېږي د کوپره دې حالت نو تاسو د خلاصو ته خلاصې دوتې چې په غوږو رسایله نشه. ځکه چې جااله قبر هیڅ نه لري. او خمه نه هیڅ ژوندې نو معنی کیداله راغله معنی رسایله. څنګه سره کوې چې په دې شي هغه مشهاته بغیر د رسایې کوې دونا تاسو بغیر د دې رسایې نه د قبر وشه هیڅ نشي خلاصې دویګه پاره د ارشاد د ارشاد سمونه یعنی کته ځان کلاسې مجه قران پرې جوښه او واه تاسو میوړی راغلا کدا رځای د پګوتو نیول او ممینس کې برابر ټولې د اډیو د ماتشي دا د کریم قران مڼې نیمه مڼې اپو عمل کم کې نوډو کې برابر ماتشي واه تاسو مو اټسان وایي منګل اچول یعنی قران لګوی ارض عليها بالواجب تزما فسنته چکه نو ویجام ارض عليها بالواجب چکه نو کو سنتو باندې په جام کې الکان چېږي کینس شهو می نو دی موږ کې پټ کې نو چې نو الکان څنګه خلاصې نیجامې کوي چې نیجامو به سو خلاصو دي دا یي سنت د مخلوق باندې دي دا نیم جامات ورده ارض عليها بالواجب لاغای کولې چې قرآن او سنت هغه ته منقادشه او بغیر چې فبول قبول عليه بل علامه کا بولو هغه نور چې نورچا کول سوځته تدین کې امام علی فوی قرآن او سنت هوجت کی جمع کول نه کېږي دا امام شافعی مالک احمد بن حنبل رضی الله عنهم هغه ویل هغه په دا قرآن او سنت نه مسند کی نوغت کله چې موږ هغه د قرآنه سنتو جاریټو کلاس نمبر 3 مچه ته ښاغ